You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU FM New Brunswick and online at wrsu.org. Jó estét imánok! Meg ne Itt egy pompánia! Semmit se féljenek! Lépek én a házba azon kérelemmel tabad -e bejönni ide Betlehemmel? Menjből az angyal, eljött hozzátok Pásztorok, Pásztorok Bordj Betlehembe, séjetve menve be. Lássátok, lássátok Az Isten fia, ki ma született Jászolva, jászolva Szénába pekszik, barba közt nyugszik. Jézuska, Jézuska. El ismenének, köszöntésére az Úrnak, Jézusnak. Névének néki szép ajándékot, magukkal, magukkal. Egyik egy kardot, másik egy sajtot, harmadik egy várányt. Ilyen szegény pásztoroktól elég lészen, elég lészen. Talán még egy aranynál is többet tészen. Pásztorok, pásztorok, kelljünk fel, keljünk fel. És hamar induljunk el Betlehem városába, Bornyos-Tisztalnucskába, Színába, Szalmába, ápolgassuk őszem fiát, palacgyának vagyjával. Jó estét kedves hallgatóink, megkezdjük a magyar nyelvű adásunkat mikrofonnál Sohár István. Kedves hallgatóink, csak röviden a következő hét programjáról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 Legérdekesebb a magyar iskolában. Meg tudnád ezt mondani? Igen. Mikor csináljuk a főneveket, a mellékneveket igen. Igen. és a tehát, számnévek, tehát, az nagyon érdekes. Ismerni, fel kell ismerni a melléknevet, főnevet és számnevet, igen? És az nagyon érdekes. Igen. Teken. Akkor te jó tanuló vagy, gondolom. Mert ez a nyelv tartozik, jó? És akkor még csak annyit, hogy... Még jársz valahova, ahol magyarul foglalkoznak veletek, vagy ahol igen, magyarul beszélsz? Igen. Cserkészetre és a református templomban is nagyon fogok beszélni. Na most a cserkészet az mikor van? Pénteken, Pénteken úgy tudom. Igen. igen? De nem délelőtt, mikor van az? Um, az... Fé este. Este, hat. 6 nyolc. 8 Igen. igen. És ott, ott milyen formában tanultok magyarul? Beszélgettek, vagy énekeltek, Beszélget, vagy mit csináltok? Beszélgetünk, mit? énekelünk, nagyon sokat csinálunk ott. Nagyon sokat csináltok, ez igen. Na most, Lexi, még azt mond nekem hogy nyáron, hol voltál múlt nyáron? Hmm. Én a két Magyarországban, két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 Igen. Nagyon sokkal. Ez egy igazi magyar válasz ha, volt. Jó. Szeretem az iszap, mikor le, le, le tudod nyomni a iszap. Igen. Szárazat. Az iszapba belelépni szeretsz? Igen. Csak néhányszor mentünk be a Balatonba, mert nagyon hideg volt. Hideg nyáron. volt? Igen, nagyon. Igen. igen. Hát rosszul kaptátok el az időt, de hát a Balaton nagyon szép azért. Igen. igen. És voltál kecskeméten? Igen. Misélni el arról? Mi ott, volt ott? ott lakik a nagymamám és a nagypapám. Nagyon kicsi terület.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 Nem, nem is, Széchenyi, neki. Szétsenyi vagy a iskolának? Igen, azt hiszem igen. És addig mondd meg azt is, hogy hányig vannak az órák, és hogy milyen napon. Nem Kilenctől? Hétfőn. Igen. Kilenctől meddig? Egyig? Igen. És úgy tudom, hétvégén, mikor van ez az iskola? Szombaton.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 Igen, de most ideg. Itt gondoltam, hogy itt ja. a minden Cserkészet. Itt van. Cserkészet. Cserkészet. Jársz Cserkészetre? Igen. Igen. igen és ott, ott mi az, ami érdekes? Mesélj el, hogy ott mit csináltok. Mm. Hogy megy ott a magyar tanulás? Úgy ilyen Csomókat. Foglalkozások vannak? Igen, és ott igen. magyarul beszélnek veletek? A parancsnokok, igen? Mindenki. Igen. És tanultok énekeket is?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 Hát az biztos. És az én is a szeretném látni. Igen. Egri Vikavér bor. Az egri bor, de remélem, hogy nem neked, az csak a szüleidnek. Nem. Az egri Vikavér. Jó, jó. Igen, az híres az egri bikavér. Az vörös bor, igaz? Igen. Jó vörös bor. Jó, most azt mondja hogy bejártad a várat? Meglátogattad az egri várat? Igen. És mit tetszett legjobban neked ott? A...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 Az a nagy templom is nagyon szép ott középen, arra is azt is, azt is megnézted, jó. Na, most, most azt mond meg nekem, hogy a, milyen, milyen verssel szeretnél te szerepelni itt a rádióban? A Fülemüle versen. Fülemüle versen? Igen, az a növet. Jó. Elmondod ezt nekünk most? Igen. Na, halljuk akkor, meghallgatjuk, mondjad. Fülemüle, Fülemüle, gyönyörű madár. Szólal, szólal, szólal már, pitjen a fősek, zőren az ág, moccon a hegyeken a hajna világ, jegenyefa, jegenyefa jegegene sima úgy szélén, kettős ránc. Denevér, bakegél, éjszaki szél, kondul az óra megsöktél.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 Egyetlen e, dolgot szeretnék csak a régi e, régről most megemlíteni, ez pedig Vörösmarty Mihálynak a születésnapja. Azt hiszem erre mindenki emlékszik, meg könnyű rá visszaemlékezni, hogy 1800-ban született december 1-én ez e, Itt azt írja ez a wikipédiáról e, kivett, e,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 Percel Sándor három fiát, köztük a Percel Móricot is nevelte, reménytelenül beleszeretett Adélba, Percel Adélba. Már Fehérvári diák korában verselt, 1823-tól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 Jóslat Ki mondja meg, mit álld az ég? Harag, káromlás volt elég Gyűlöltünk, mint kuruc, tatár bankottunk mint a puszta vár Ügyünk azért sikert nem ért Pedig neked virulnod kell óvon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 S legyen dicsőbb, ki tetre főbb, Mert még neked virulnot kelló hon, Ragyogva hírben, büszkén, szabadon. Itt még a föld mély sírjaiból, Az elhunyt lelke szól. Munkát reá, s szabad kezet, Dicső kert lesz a sír felett, Zöldelni fog bérc és homok, Mert még neked virulnot kelló hon, Miért volnál az éggel olyrokon? Mit a művészet, tudomány, csodásat, üdvöst hagy nyomán, adjuk meg-e hazának azt, a hervadatlan szép tavaszt. Múlt és jövő így egyben ő, mert még neked virulnot kell óhon, fölül időn és minden sorsokon. Vagy nincs erőnk? Az nem lehet. Ártunk egymásnak eleget.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 S mi tőlük várjuk a csodát Fölékesítenie hazát Eljog nekünk szemt örökünk És még neked virúnod kelló hon Vérünknek lángja égoltárodon Kié -e hon, ha nem miénk Ha érte mindent megtevénk Ha tiszta kézzel áldozánk S lettünk, mi eddig nem valánk Nincs hatalom, mely visszanyom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 Csődös, s majd a sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, Áldjon vagy sors keze. itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küsztenek honért a hős Árpádnak hadai, Itt törtek össze a bigát hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, s elhúltanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyival szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törvenem, él nemzet e hazán.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 ez éltetőd, s ha elbukál, antjával ezt szakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, valamod kell. Ó, és új Ó, ó, és új és új és új és új és új és Az égből indulva, üzenetét Ma született gyermek a világ ismernek. Ó-hó Ó-hó békességes, ó-hó karácsony. Ó-hó Ó-hó békességes Ó-hó gyicsőséges karácsony. Ásztorok hirdっessék minden szívnek tessék, ő az istállóban, fekszik ajászolban, reggelen egy fa, telekály a szalma, Ó, kényességes ó bégességes ó, dicsőséges karácsony! Végességes hó, Végességes hó, Dicsőséges karácsony! József és Mária, Ajkán zekárja, Tökörke szamárka, Kétfelől Í jücséges Ó péneséges pól, víkeséges pól, dícséges karácsony. Ó péneséges pól, víkeséges pól, dícséges karácsony. Ó péneséges pól, víkeséges pól, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, Sziget, a zeneszámokat a Kalák együttesnek a Szabad-e bejönni ide Betlehemmel című műsorát CD-jéről hallották, majd még egy számot fogok lejátszani, és most pedig az ígéretemhez híven egy-két Magyarországgal kapcsolatos pozitív szere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 Hogy un gondolbar a kát, hogy Vigyük haza anyjának, anyjának Bőzze meg a fiának, Vigyük meg a fiának Vigyük neki lisztecskét, lisztecskét Bőzze neki pipicskét, bőzze neki pipicskét ha valaki vígan él, vígan él bajú házét pedig él, a juhászként pedig él Sétál utá, buruljál, buruljál Tilleg, ballag, meg-megáll Tilleg, ballag, meg-megáll meg Úgy megáll mint egy ha juhaira úgy vigyáz, Egy-két kulacs de jó szép Józifel Cívünk is újújul új, ezer végül ömmel Cívünk is újújul új, ezer végül ömmel rajta jó gazda, jó gazda Ha elkülvezd Isten Istennek áldása szálljon a házadra Istennek áldása szálljon a házadra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 Kedves hallgatóink, szeretnék még egy pozitív hírt felolvasni. Néhány hónapja igazi turista csalogató cikket írt a New York Times reporterre, de nem Disneylandről vagy a Müncheni Oktoberfestről, hanem Csák Berényről. A kis vértes aljai településről, a Fejér megyében található Csák Berényről még.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 occurred on WRSU-FM is provided in part by a program grant from Princeton Record Exchange.